פרק ק"ח שיר מזמור לדוד נכון ליבי אלוהים אשירה ואזמרה אף כבודי עורה הנבל וכינור אעיר השחר עודך בעמים אדוני ואזמרך בלאומים כי גדול מעל שמיים חסדך ועד שחכים עמיתך רומא על שמיים אלוהים ועל כל הארץ כבודך. למען יחלצון ידידך, הושיעה ימינך וענני. אלוהים דיבר בקדשו, אלוזה, אחלקה שכם, ועמק סוכות אמדד. לי גלעד, לי מנשה, ואפרים מעוז ראשי. יהודה, מחוקקי, מואב, סיר רחצי. על אדום אשליך נעלי, עלי פלשת אתרועה. מיובילני עיר מבצר, מנחני עד אדום. הלא אלוהים זנחתנו, ולא תצא אלוהים בצבאותינו. חווה לנו עזרת מצר, ושב תשועת אדם. באלוהים נעשה חיל, והוא יבוס צרינו.